Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och uppslaget till dagens program det har vi fått från Claes Johan Larsson som skriver så här. Jag har en fråga som eventuellt kan intressera er. Jag vet inte om ni hoppar hopprep. Jag gör det som en del av min konditionsträning. Effektivt när man kan hålla rytmen. Trassligt när man är trött. Jag drömmer till minnes de första skolåren- för mig i början på 70-talet och vi samlades på skolgården för att hoppa långrep. En dubbelt god övning i kondition och matte då man oftast hoppade kombinationer som fyra hoppa in på två eller mer avancerat sju hoppa in på tre. Där fanns också en längre rad kombinationer under namnet bondolvan. Vad jag minns så var ordningen följande. 12 räta, 11 på avigan, 5 och vände, kaffe, socker, te, 4 på varje ben och vidare ner till 0. Vad som kom efter 8 har jag glömt. Men frågorna som Claes Johan Larsson ställer till oss är Varifrån kommer bontolvan? Lekens ursprung, eventuell symbolik och så var det det där med namnet. Och för det andra, finns det fler varianter på den här skoggårdsleken? Och för det tredje, och naturligtvis, hur gick de sista kombinationerna från 7 ner till 0? Noll, den nollan var att springa genom bågen. Det var väl en bra fråga, va? Ja, Eller frågor? Mm. Flera frågor. Och eh, vi kan väl börja med namnet Bond 12. Det är ursprungligen ett kortspel som kommer till oss från. Eh, Tyskland, Men det har haft flera namn. Det kallas också mariage eller matador. Och som Claes Johan Larsson misstänker så finns den här leken i en mängd olika varianter. Det enda gemensamma för dem alla det är just att de innehåller de här tolv olika beståndsdelarna. Och leken beskrivs i Tillhagens och Denkers svenska folklekar och danser som ju är det stora och viktiga verket när det gäller gamla lekar. I del 1 från 1949 så, så finns det en beskrivning men man noterar att namnet Bondtolva verkar ännu inte ha kommit in i bilden. Tillhagen han skriver bara att det här är... En lek när man hoppar rep och eh, han skriver så här Leken som nästan uteslutande är en skolflix lek kan ibland vara utbyggd till en hoppövning av ganska respektingivande slag 1948 hoppades leken på Lidingen med följande 12 turer 1. Man slänger repet framåt och hoppar tills man fått ordentlig fart på repet och man sätter armarna i kors –allt medan repet går runt och hoppar över repet en gång. 2. Man slänger repet bakåt och hoppar två gånger på ett ben. 3. Repet slängs bakåt och man hoppar tre gånger på andra benet. 4. Repet slängs bakåt och man hoppar fyra gånger jämfota. 5. Repet slängs bakåt och man springer över det fem gånger. 6. Man tar repet dubbelt, det vill säga med ändarna i samma hand– och slänger det i cirkel efter marken och hoppar över det sex gånger i följd. 7, I de följande turerna slängs alltid repet framåt. Med benen korsade hoppar man över det sju gånger. Åtta. Man hoppar med korsade ben utan växling åtta gånger. 9. Man hoppar nio gånger på ett ben. 10, Man hoppar tio gånger på andra benet. Elva. Man hoppar jämfota elva gånger. Och tolv. Man hoppar med spring 12 gånger. Och kommentaren det är. Leken är synnerligen vanlig även om turerna här och var varierar. Den kallas också hoppa båge i Halland. Men alltså inte ett ord om bondtolva än så länge. En sak som man kan lägga märke till här är att Tillhagen kallar det här för skolflixlek. Så var det nog inte längre på 70-talet då Claes Johan hoppade långrep. Då var det både pojkar och flickor. Och överhuvudtaget så har det här hopprepshoppandet eh, bjudit på intressanta växlingar. Eh, ibland har det varit män och ibland kvinnor. Men eh, från början så var det här nog enbart ett manligt träningsredskap. Och... Eh, det var först under 1900-talets första hälft som det blev en skolfrikslek. Och sen har det som, fortsatt som barnlek men med båda könen. Och det gäller åtminstone när vi hopp med långrep. Men det här som var själva ursprunget att man hoppade rep för att träna. Det lever ju kvar till exempel i boxningsträningen. Och numera så anordnas faktiskt världsmästerskap i olika strikt definierade hopprepssporter. Mm. Men om vi återvänder till tolvan så är nog tillhagens beskrivning- för på en del punkter. På nätet kan man hitta det mesta nu för tiden- och om man letar under rubriken Lekarkivet- så har vi där hittat beskrivningen som nog speglar dagens hopprepshoppande bättre. Där står det så här- detta är en klassisk hopprepslek. Två deltagare vevar hopprepet, övriga väntar i led på sin tur att hoppa. Om den som hoppar missar på något sätt under sin tur får denne ta över som repvävare. Vid hopp i snabbt tempo kan man låta hopparen få komma in i lagom takt innan hastigheten ökas. Och det börjar så här, spring rakt genom bågen utan att hoppa över repet. Ett, ett vanligt hopp, sen direkt ut. 2 två, två hopp när repet vevas så att det inte slår i marken, även kallat ballonghopp, hoppa sen ut. 3 Tre, vaghopp alltså när repet gungas fram och tillbaka. Fyra, fyra långsamma jämfota elefanthopp. 5 fem, fem hopp i snabbt tempo. 6. hoppa två vanliga hopp, ducka sen under repet för två repslag i luften ovanför huvudet, därefter två vanliga hopp igen. 7, sju, sju hopp med ett halvt varv snurr på varje hopp. 8 åtta, åtta hopp med klapp i marken mellan varje hopp. 9 gå in från motsatt håll, gör nio hopp. 10 fem hopp i högt tempo, fem igen i ännu snabbare tempo direkt efter. 11 11 vagghopp. 12 Hoppa in motsos, klara sex hopp, veva sen repet åt andra hållet för sex hopp och hoppa ut igen. Alltså när jag läser upp det här så bara, kommer man ju ihåg att jag kunde aldrig det här. Jag Nej. kunde bara börja. Ja. Det kräver ju vighet och snabbhet och smidighet. Det har inte jag. Nej men jag tror faktiskt att den här bondholvan har varit väldigt spridd. Och det skulle vara intressant att veta om den fortfarande hoppas- jag är lite tveksam när det gäller det Men den här frågan från Claes Johan Fick mig att gå och leta fram resultatet Av en insamling av hopprepsramsor Som jag gjorde 1981 med tidningen Landshjälp Och jag minns ju från min egen barndom Att det var Klickorna som hoppade i hopprep, men de sa ingenting, de bara hoppade. Man hörde liksom det här ljudet av repet mot, mot eh, asfalten på skolgården. Men så kom min dotter Karin hem 1981 och hon hade med sig då flera ramsor som användes på skolgården när man hoppade. Till exempel den här: En cigarett, det var rätt. En elefant, det var sant. En pappegoja som bara kunde skoja. En kamel, det var fel. Och eh, många av ramsorna visade sig ha nått svenska skolgårdar från USA eller England. Till exempel den här. Amse, bamse, borstar tänder. Amse, bamse, klappar händer. Amse, bamse, nuddar klack. Amse, bamse, nuddar mark. Amse, bamse, vänder sig om. Amse, bamse, ännu en gång. Amse, bamse, hoppar ut. Ett, två, tre, slut. Och i den här hopprepsleken så ska barnen göra det som de säger i ramsen. De låtsas borsta tänderna, de visar liksom med handrörelser hur de gör det. Och att tvätta händerna. Att När amse, bamse, nuddar klack, då tar de med några fingrar och nuddar klacken på sin egen sko. Amsebamsen, bamse mark. Ja, då ska fingrarna ner på marken. Amsebamsen vänder sig om, då vänder de sig själva om. Och går man till eh, engelskspråkiga eh, samlingar av hopprepsramser, då märker man ju att det här är en engelsk ramsa från början. Teddy bear, Teddy bear turn around. Teddy bear, Teddy bear touch the ground. Teddy bear, Teddy bear tie your shoes. Och så vidare. Mm, och något som den här insamlingen visade då- det var att barnen själva har talat om- att ramsarna verkligen kom från engelskan. Och den vanligaste hopprepsramsan i Sverige då- 1981 när den här insamlingen gjordes, det var den som gick så här. Engelska nallen hoppar in- Engelska nallen hoppar på ett ben, ett ben. Engelska nallen hoppar på två ben, två ben. Engelska nallen hoppar på tre ben, tre ben. Engelska nallen hoppar på fyra ben, fyra ben. Engelska nallen hoppar ut. Och den här ramsanden har också ett annat namn och det är engelska bamse. Så de barn som introducerade ramsan, de har velat tala om att ursprunget är en engelskspråkig ramsa som börjar. Teddy bear, teddy bear, one foot, one foot. Teddy bear, teddy bear, two feet, two feet. Och det verkar som om den nådde Skandinavien på 1960-talet. Men på sina håll så har man försvenskat den ännu mer och säger åsanisse, åsanisse ett ben, ett ben, eller Lasse Maja, Lasse Maja, ett ben, ett ben. Så den gamla storkjuven från 1800-talet. Han lever vidare i hopprepsramsan. Och en annan ramsa som man kan använda både då man hoppar långrep och vanligt rep, det är den här. Fru klack åt och drack nagellack så att hon sprack. Och när man kommer till sprack, då ska man hålla kvar ena foten i marken så att repet hamnar mellan benen. Och 35 brev i den här insamlingen innehöll den här ramsan som då skickades till tidningen Land. Och jag gjorde en liten undersökning av de här 35 breven och det visar sig att det här som jag läste upp det var den vanligaste versionen, den fanns i sex brev och det var också den mest utvecklade och övriga versioner de kunde se ut så här. Fru Klack åt nagellack så att hon sprack i fyra brev. Fru Klack åt och drack ända tills att hon sprack, tre brev. Fru Klack sprack, tre brev. Fru Klack åt lack så att hon sprack, två brev. Fru Klack åt så mycket lag nagellack så att hon sprack, två brev. Fru fru nagellack åt så mycket nagellack så att hon sprack, två brev. Fru kackelack åt nagellack tills hon sprack i ett brev. Och fru knack åt så mycket korv att hon sprack i ett brev. Och det här sista brevet är intressant, eller sista formuleringen, för att tio år tidigare så gjorde vår kollega Åse Enerstvätt i Norge... Hon gjorde en undersökning av hopprepsramsor och då fanns den här ramsan bland skolflickor i Oslo men i en mycket enklare form. Fru Klack spiste så många pölser att hon sprack. och Det verkar alltså som om det är den enkla formen som att säga, har byggts ut kollektivt tills vi har fått då den längsta men också den kan man säga, poetiskt bästa versionen. fruklack åt och drack, nagellack så att hon sprack. Mm. Dessutom är det ju rimmet så det är ju lite enklare. Ja visst, ja. men, men det, det här är roligt för att det visar att väldigt mycket folklor är resultatet av en kollektiv skapelseprocess. Mm. Det är inte ett enda barn som har hittat på den här sista längsta formen utan vägen dit har gått genom mm. en mängd tillägg hela tiden. Mm. Och eh, jag har bland jag pratat om det här tillåtet med en lite spekulativ form ut, tolkning av det hela. Eh, de här flickorna som hoppar, de befinner sig alltså i begynnelsen av puberteten. De ska snart ha sin första menstruation och då har de den här ramsan om fru klack som eh, dricker nagellack och spricker. Jag vill inte påstå att den, här ramsan, att den här tolkningen är den rätta. Men på något sätt så används den i barnens, de här flickornas, just när de befinner sig i den här åldern. Det är rätt intressant tycker jag. Mm. För nagellack brukar ju vara rött. Ja. Även om man hittar många andra färger nu för tiden. Numera så är de ju även gröna och silverfärgade. Ja, ja den där teorin får vi diskutera sen Fundera över det. Men den hopprepsramsa som ändå verkar ha varit den äldsta i Sverige. Det är den som ett par av brevskrivarna kallade kärleksvaggan. Och den förekommer i världen redan på 30-talet och en ung flicka Ängelholm beskrev den så här. Man vaggar repet fram och tillbaka tills den som hoppar missar. Under tiden har man rabblat alfabetet. Om repet stannar på till exempel E så hittar man på ett namn på E, till exempel Erik. Sen säger man så här medan man hoppar vanligt. Erik, Erik, älskar du mig? Svara ärligt ja eller nej. Sen vevar vevarna repet fort medan de säger ja, nej, ja, nej. Om repet stannar på ja så fortsätter man. Om repet stannar på nej får man försöka på nytt. Sen fortsätter man att fråga. Erik, Erik, när ska vi gifta oss? Idag i dag morgon, idag i morgon, idag i morgon. Erik, Erik, var ska vi bo? Slotthus, slotthus. Man kan också hitta på egna verser men den sista måste vara. Erik, Erik lever vi lyckliga alla våra dagar. Svara ärligt ja eller nej. Om det blir ja har man klarat leken men om det blir nej blir det någon annans tur att hoppa? Ja, de flesta av de här ramsarna från 1980-talet var sådana som man använde när man hoppade långrep. Men det kunde också börja med att någon hoppade med sitt eget hopprep mellan kamrat stod och tittade på och då kunde den här dialogen utveckla sig lillan kom in varför då? Du ska få plättar hur många då? Det får du se när du kommer in och den som stått utanför repet hoppar nu in och hoppar ansikte mot ansikte med den som vevar och det här är en lek som kan variera i det oändliga man kan få bullar, korv kyssar så att eh, det finns också eh, ramsor för bara det mindre hopprepet. Och en lek som på 80-talet var särskilt populär i Göteborgstrakten- det var Tysta tigern. Då skulle man hoppa in bakom en kamrat så tyst som möjligt. Och när den andra märkte att hon inte var ensam- då hoppade hon ut. Mm. Man blir verkligen imponerad av den här kreativiteten- som de här barnlekarna visar- och... Just det här också, som du sa, tänkt att det här är, är en tradition som barnen har skapat helt och hållet utan att ha varit någon vuxen inblandad i det här. Så frågan är ju egentligen, finns det här kvar någonting av det här? Det skulle ju vara väldigt, väldigt spännande att få veta det. Särskilt nu då när det är vår och, och hopprepen eventuellt kommer fram igen om det är. Några som håller på med de här hoppleksramsorna fortfarande. Det vill vi veta. Hör av er till oss och berätta. Och vår adress är lyssna.snabela.folkminnespodden.se och vår podd produceras med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson jonsons stiftelse.